Отож, де вулицею, де межею, де за двірками, а тільки не відстаєш від птахи, сестри, бо ти ж їй доводишся братом птахом, аж поки в лозах під княжою горою, до твоєї сороки прилучається кількоро сорок, і вони зі скрекотом летять до лісу, зкрекотом кличучи й тебе за собою, в гості до своїх гнізд. І тобі кортить летіти до них на гостину. Але вже вечір западає. Поміж деревами табуняться кошлаті сутінки. І самі дерева, ген у хащах, наче позастигали сутінки. Прощайте, сороки, мої сестри від вітру та рідної матері. Це ж ви до вітру й полетіли. Десь він там на княжій горі володарює. Прилітайте завтра, гуртом прилітайте» липа по хатньому причілку, як парашут із зеленого шовку, що повиснув над обістям і ніяк не спуститься на траву. І добре тобі сидиться в цьому парашуті, в якому гудуть бджоли та мурашва. І залітає пташка прощебетати тобі на самісіньке вухо якусь найчудеснішу звістку, яка довго потім беренить у свідомості. Тривожачи таємничою загадковістю. І звідси, завислого над обістям пахучого і свіжого липового парашута, видно село в зморшках збриженої землі, видно княжу гору, над якою сяйливою короною палахкотить сонце, видно кучеряві чуби молодих дубків на схилі за городом, поміж них. Долі то ворушиться, то бігають сонячні зайчики, і тіні ворушаться поміж соняшних зайчиків, і раптом із метушні біганини соняшні зайчиків, і тіней вичаровується щось несподіване. Вичаровуються гострі вушка, що завмерли двома настовбурченими листочками. Поміж листочками-вушками гостренька мордочка аж пронизливо подзвонює двома вічками-дзвониками. І ніжки такі тугі, чутливі, наче ляклива музика, стримлять із лопушиння. І ось ці лунки-ніжки здригаються і ступають по зелених водах лупушіння. І ти вже добре бачиш молоду кіску, вичаровану лісом із княжої гори. Загмираєш у липовому парашуті не дай Боже тепер тобі опуститися на діл і поглядом чатуєш в сіру лісову кіску і боїшся, щоб вона не відчула твого погляду, бо такий він у тебе дзвінкий та гарячий. Кіска подеколи стриже вухами листочками, вона ще в миготливих соняшних зайчиках і в тіннях. Та вже вийшла з дубняка, і наче роздягнулася із тієї мерхтливої одежі, і залисніла шерсть, і ще веселіше задзвонила очима дзвониками. Грають стрункі ніжки, грають з двухвини і все в молодої кіски грає, начебто вона не просто дика кіска, а дух княжої гори. Ось цей дух уже у вишняку за городьбою, вже легко і в грудьбу переступлено. Йде поміж розквітлого маку, що червоніє кривавими згустками. І не боїться, мов би телятко вертається з лугу. Мабуть, таки справді сестра. Правду казала мати, сестра від вітру. Інакше б чого їй із лісу вибиратись? А так прийшла в гості, бо мають же вони зустрітися колись, сестра з братом. Гай-гай, яка ж вона гарненька. А вже ж полохлива, але хіба така вже полохлива, коли не злякалася перейти на подвір'я? Це ти сам полохливий сидиш ось у цьому зеленому липовому парашуті, боїшся дихнути і гілку порушити. Ну, хіба ж так зустрічають сестру? Спускайся донизу та пригости, якщо не травою, то цілушкою хліба гайда сміливіше і кіска лебонь почула твою думку самої думки твоєї злякалася іначе вогонь вибухнув там де щойно стопала кіска